Nem fél a sötétben Nem tart az oroszlántól Nem Nem ijed meg az árnyékától Nem, eljátszva az ócska színjátékot Nem hozzá, Nem, csak boltba járok, sajnos kocsmában már nem. nem Nem, visszaszámolok 100, 99, 98 Elég És mire gondol, hogy ki lehet az? Stimmel, Fiala, Kejfej Jancsi Civil Rádió 9800 És interneten Trallala. Ilyenkor már rég karácsonyi zenének kéne szólnia, de esély nincs rá Vadászott rám, spicli, firkász Nem sejtették, ki vagyok én Gyűlöltek még meg, nem tudták Szelep vagyok, szelep vagyok az ország fenekén Szellep vagyok az ország fenekén tra la la la, -la, -la, -la, -la, -la Csak könnyed én, csak könnyed La-la-la Eldönthetném, eldöntöttem, hogy panaszkodom vagy felvágok. Hát, amikor szeptember 1-én elkezdtem a keyfejöncsit, akkor azt akartam, ami most van. De ha túl leszek a civil a pályán felvételén, akkor azért sohajtani fogok egyet. Beleértve, hogy a pogányádával kipróbáltunk egy autónak egy fékét. Eldöntöttem, hogy én leszek az, aki megáll a zebránál, ha gyalogos van a járdán. Azért mennyivel jobb, hogyha a járdán van, mintha a zebrán van, és vagy volna, és nem állnék meg. Úgy megállt az autó, mint a sits igazán. Dicséret az autómnak és a reakciósebességemnek, de azért hamarabb is észrevehettem volna, hogy ott áll valaki olyan demonstratív megállás volt. Ha valaki mögöttem lett volna, akkor lehet, hogy a visor 14 éven aliaknak nem felette is, csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Hát idáig is eljutottunk, ma a 2017. december 15-e péntek van, még egy kerek hét vár ránk. Mármint Gay-Fej Jancsilag. Ez alatt az idő alatt megtalálnak engem az elemcserével. Összeg, név, telefonszám, döröpont, fialajanos, gmail.com. Legyen kinek mit tenni a karácsony falán, nem hogy ezen múlna. Akkor majd szólok, akkor kosut azt üzeni majd. Az nem elemcsere lesz, hanem nem lajos azt üzeni. Ez a második fokozat. A harmadik fokozatot már kipróbáltam egyszer február 28-án, meg korábban is. Ma tehát 2017. december 15-e péntek van, és 7 perccel reggel, 7 óra, ez a Kejfejöncsé, minden, amit az tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fialaj János műsora. Én az utóbbi volnék, nem a műsor, hanem Fialaj János, önök pedig az előbbiek. Darabszámra hát ki tudja mennyien Állítólag lesz majd ónos eső Meg minden frászkúnyhó Hogy is ne Legyenek magukra hagyva az orvosok Ott állnak a műtőben És malhoznak. Azt mondja az egyik orvos a másiknek Te mikor jön már ez az ónos eső Úgy szeretnék operálni Kisasszony készítse elő a gipszet a 99 és 016, mat szerintem 9 nél nem húzom tovább, mert a civil a pályánnal még kell küzdenem. Ugyén azok közé tartozom aki felkészül. Aztán hogy mi lesz belül azt megnézhetik a szószoros értelmében. Navraracics karácsony bács kajjóz jónapot. 0614890999 és 06367161-edik hallgások, hogy hogyan gitároznak a pöldzemben. Fuck the pessimists. Fuck them. There's proof that dreams can be a good thing. There's draw. We played with the Buzzcocks tonight. And it feels so real I can feel it And it tastes so real I can taste it And it sounds so real I can hear it And it is so real I know you want it. ass fuck Szotrám, spicli, firkász. Nem sejtették, ki vagyok én Gyűlöltek, még meg nem tudták Szelep vagyok, szelep vagyok Az ország fennek én Szelep vagyok, az ország fennek 1 4 8 9 0 usein. 9, 9, 9, 9 0 30 6 7 1 1 6 1 összeg 1 perc múlva lesz Saját magamról tudnék leadni különböző jelentéseket, de megmondom őszintén, nem érzek hozzá túlságosan nagy kedvet. De bármilyen telefonra reagálok, rövidebben vagy hosszabban kérés esetése, hogy... Képviszem, Trusz! és 0 Figyelek, ha van mire. Itt nagyjából 3 fok van, de a Budai-hegyekben sincs sokkal hidegebb. 4 ma 2017. december 15 pénteken. Ez a Kejfe minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, akkor is, ha telefonálnak, akkor is, ha nem. A akár csak más napokon, 14 éven a nem felette is, csak igen korlátozott mértékben ajánlott, miközben tele van termék megjelenítéssel, akkor is, ha éppen nem beszélek. null és35 Egy hetet Prágában voltam, de nem ezzel kapcsolatban szólnék valamit, hanem a Friday kapcsolódnék a mi ott történt néhány hónap ezelőtt rendbontást. Egy amerikai futball mérkőzésen levonuló játékost megdobálták pohárral papírpohárral, Azt a négy szurkolót azt örökre kitiltják a stadionból. Soha többet nem vehetnek hegyet abba a stadionba. Nem tudok mit mondani. szerettem volna csak mondani. Én még hétfőn küldök egy SMS-t Kovatov Gábornak, hogy még egy hét. 2018-ban is lehet beszélgetni, de erről az évről volt szó meg találkozásról. Én minden esetre iszonyatos mennyiségű papírt nyomtatok, hogy felkészüljek. Azok a papírok, amelyek a Kovatov Gáborral szolgáló beszélgetésre voltak félretéve, azokat tegnap este és ma reggel elhasználtam. Ezt akár jelképesnek is tekinthetik.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 0614890999 és 0367761. Elemcsere Dörök Pont, Fia gmail.com összeg névtelefonszám. Tegnap kétvégéről égettem, az egész héten kétvégén éget egy gyertyát ahhoz, hogy eljussak a ma estéig, ahhoz kímélnem kell magamat. Ha önök nem kímélnek engem, akkor állok rendelkezésre, de ezzel számoljanak 061 48 90 és 063677161. Reklámoztam az elemcserét, ez reklám. Ajánlom magamat. Most más hülyeséget nem mondanék. Thank you. Feltöltöm a telefonomat. Nekem ez a reggeli pölcsem, ez olyan, mintha a telefonomat tölteném, és én lennék a telefon. egy hú feldolgozás a Pearl Ha eddig biztattam önöket, hogy telefonáljanak, most már nem biztatom önöket,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 Lal, la, la, la, la. csak enyedén, csak ennyedén, lallak. A la. vonalban jó regelet kívánok. Jó regel kívánok. Nem sokat bepolitizálnék, aztán megyünk szépen. Strasbourgba, megyünk, vagy Brüsszelbe, megyünk aztán. Azt hiszem Brüsszelben, okay. A jó sejtem. Rendben van beleértve, hogy kezdjük mindjárt azzal, hogy ami masszibban történt, függetlenül attól, hogy az mennyiben van összefüggésben a migrációval, vagy sem, hogy tényleg családi leszámolás, vagy sem, azért a az szörnyű. Ez szörnyű, de erre Magyarországon is volt példa, családi leszámolásra. Igen. Legutok, nekem egy kulcslegű település üteszembe, ahol egy ember kiírtotta a családját, ugye pár éve, talán emlékeznek a hallgatók is rá. Igen egy jogdogmatikai kérdésben kérem a tanácsát, és nem titkolom az ügyet, de nem az ügyel kapcsolatban kérdezem. Sifer András írt egy dolgozatot, és még a dolgozat előtt hosszan beszélgettem vele. Itt megtöltöm a műsort, mire eljutunk április 8-áig, olyan leszek, mint egy ilyen beigli. Lesz diós, mákos, navracsisos, mindenféle. De nem panaszkodom, ezt szerettem volna, amikor visszatértem, hogy ön mit gondol arról, hogy miközben alaptörvényileg és struktúrálisan be van ágyazva, hogy jó döntés volt-e az a jogalkotók részéről, amikor úgy született meg a számbevőszékkel kapcsolatos döntés, hogy a számbevőszéki döntések rendes bíróiton nem támadhatóak meg. Ö, szerintem igen. A most azt kérdezi, hogy politikailag jó döntés volt, de ugye jogilag kikezdhetetlen, mert a jogrendszerben úgy van beépítve, és legtöbb helyen ez legtöbb ország esetében is ez így van. Hogy politikailag jó döntés, én politikailag is azt mondom, tudja, hogy én annak vagyok a híve, hogy bizonyos pontokat egy rendszeren belül, éppen azért, hogy a rendszer egészen jól működő legyen, ezért bizonyos felfüggesztési pontokat megtámadhatatlanná kell tenni. Tehát ki kell nyilvánítani az állami autoritásnak olyan pontjait, amit fogalmazunk akkor így, hogy szentek és sérfetetlenek, uh... Hát, ha, ha úgy veszük, akkor bizonyos bírósági döntését is már egy időben megtámadhatatlanok. Hát bizonyos, bizonyos fokon. De azt kérdezem Öntől, hogy az alkotmánybíróságnak az a határozata, amely egyenek között kimondja most a számát nem mondom, hogy a jogorvaslathoz való jog lényegi tartalma azt követeli meg a jogalkotótól, hogy a hatóság, vagy bíróságok érdemi úgy döntő határozatai tekintetében tegyen lehetővé a valamely más szervez, vagy ugyanazon szervezeten belüli magasabb fórumhoz fordulás lehetőségét olyan döntés meghozataláért, amely képes a sérelmezett döntést felülvizsgálni, és a megállapítás esetén a döntése visszaható módon is a sérelmet orvosolni, az a számvevőszékre nem vonatkozik? Az nem, mert alkotmányosan különbséget tesz, tehát alkotmányosan kiemeli a, a szuverén, azaz a jogalkotó ezt az intézményt, a többi megtámadható határozatokat hozó intézmények közül. Valójában tehát az állami számvevőszéknek most a köznyelvi módon való tisztelete az abban, az akkor tud igazán megnyilvánulni, hogyha egyébként az ember nem érzi úgy probl problematikusnak a döntését, vagy a döntés előkészítés fázisában való javaslattételét, amelyel kapcsolatban egyébként a jogérzéke berzenkedik, akkor azt kell, hogy mondja, hogy a navracishoz kell fordulni az ő magyarázatáért, mert egyéb jogi orvoslathoz nem tud fordulni. Hát az állami az egyfajta pénzügyi alkotmánybíróság. Tehát ki kell olyan pontokat, ami az alkotmánybíróság döntéséig sem támaszatott meg máshol. És ha mégis az embernek van uh, egy ilyen belzekedése még akkor is, hogyha csak a javaslat tételi fázisban, még nem a döntési fázisban, akkor azt kell, hogy mondja, ahogy az alkotmánybíróság ellen sincs, itt sincs. Igen. Hát ez, ez, a, ez a konstrukció. Ez egy létező konstrukció, igen, lehet a más, -e másik konstrukció, tehát lehet a -e nyitva éppessek el a bírói út is, az valóban azt eredményezné, hogy, hogy a bíróságot döntenének mindenről. Tehát akkor, akkor az országban a szó eredeti értelmében vesz jogállam lenne, ugye mert a jogállam, mint koncepció, az a demokráciával szemben jött létre, és úgyhogy még a demokrácia a nép szavára hivatkozott addig a a jogállam pedig azt mondta, hogy a nép kiszámítja az aztalra, nem szabad hagyatkozni, a jog az egyetlen, ami kiszámítható, tehát a jogászokra kell uh, bízni az állam irányítását, és ennek egyébként született annak ide az Alkotlan Bíróság eredeti koncepció is 130 évvel ezelőtt, de akkor valóban az vannak, hogy a bírák döntenének minden kérdést, mert nem lenne kétségem az felől, hogy az állami számoló bárkit megbüntette, legyen szó akár minisztériumról, akár önkormányzatról, akár politikai pártról, az ne fordulna azonnal a bírósághoz. Valójában tehát a politikai stabilitás az egyetlen olyan eszköz, de az mindentől független, ahol az ember tudomásul veszi, mondván, hogy nem feltételezheti azt, vagy nem feltételezheti alappal azt, hogy ahogy az alkotmánybíróság, úgy az állami számvevőszék sem hoz pártos döntést. Hát kell, hogy de igen. Tehát egy... Igen. Igen, röviden igen, egy kicsivel hosszabban persze, hát egy demokrácia egy minimális bizalmi szint nélkül nem tud működni. Tehát ha mindenki megvan arról hogy győződve, hogy mindenki csal, senki nem mond igazat, és, és mindenki a szabályokat, és, és kiszúr a másikkal, akkor nem fog működni a demokrácia. Ha se a bíróságok irányába, se az állami számbe irányába, irányában, semmilyen független intézmény irányában nincs az az alapvető hit, a polgárok részéről, hogy azok valóban függetlenül végzik a munkájukat, ezt ezt máshogy nehéz bizonyítani. Olyan mindig lesz, aki azt fogja mondani, hogy persze csak ő vele, és csak ő ráutazik, és csak ő vele szúrfüle. Hogyha a közfenfogás nem tartja fenn azt a meggyőződést, hogy de igen, ezek függetlenek, és jókkal és indokkal csinálták, akkor egy idő után le fog bérni ezeket a és szétesít. Egy technikai kérdés, és aztán megyünk tovább. Abban a konstrukcióban, amiben ön beszél, és szándékosan nem említem az ügyet, és nem is fogom. Én jól érzékelem -e azt, hogyha egyébként ebben a mechanizmusban jár el az állami számvevőszék, akkor viszont ebben a mechanizmusban az állami számvevőszék pártoknak sajtótájékoztatójára, a sajtóban megjelent hírekre nem reagál, éppen a magasságoságos, ságos, ságos volt a miatt, és akkor most nem voltam gúnyos, csak nem tudtam jól befejezni, nem mondatot. Igen, igen, igen, igen, és szerintem igen. Tehát kilép abból a szerepéből ebben az esetben, ha reagál, hiszen ez neki nem dolga. Akkor egy politikai vitába lép be, igen. Ja. Emlékezzünk rá, hogy ugye annak idején például az ügyészség megtette ezt, tehát a politikai, az ügyészség belépett ebbe a politikai vitába akkor a nyilvánosság azért ítélte el, vagy gúnyolódott az ügyészségen, hogy most miért kezdi hogy tudja. az állami számövő szék is kilépett most, csak hogy tudja ki. Jó, azért Tökszön mondom, is. csak hogy ez, hogy ez jó, csak mivel most... Tehát így a van. Így, a így, így, így. Ezért az ügyészséget hoztam érdekli. Csak én, csak én próbálom is megérteni is a tanárnak a szövegét, a tanárnak a szövegét, Igen. hogyha konzekvensnek vesz, vagy hogyha azt a szerkezetet elfogadom, akkor nem, akkor, akkor nem kommentál. Nem okay. kommentál, így van. Akkor most megyünk nyugatra, jó? Onnan ő visszajött. Uh, itt van előttem a Leader's Agenda, Migration Way Forward on the External and the Internal Dimension, amely meglehetősen nagy vitát uh, kavart, uh, olyan vitát, ami egyébként az elmúlt időben az Unióban nem volt, mert hogy a tuszkféle kvótalevél, amely megelőzte a mostani tanácskozást, az megosztotta az unió vezetését is, és olyan is bekövetkezett, amilyen a Navracsis elmondása alapján nem is fordulhatott volna elő, hogy biztos bírálta az Európa tanács elnökét. Igen, igen, igen. Hát, azt mondja meg nekem, hogy megbolondult a nyugat is. Most, ez uh, rossz mondat megbolom, most azt indul, abban, nem, nem, nem, nem, nem, nem. most abból indultam hogy megbolondult Magyarország. Tehát a jó igen. kérdés így szól, elnézést majd, ha ismétlem, akkor a Kossuth Rádióban törlöm ezt a kérdést, jó? Tehát a kérdés így szól, Navracsics úr, megbolondult a nyugat? <tos> <tos> igen, tehát a kérdés úgy szól, hogy, hogy van-e a migráció akkora konfliktus, amely pán-európai témává kinőve magát, az egész európai politikai téren, első átfogó vitája, akkor igen. Ugye ez az, ami. E, tehát én szerintem most egy történelmi, ezt eddig is tudtuk, hogy történelmi időszaknak vagyunk is, sőt, azt hiszem, minden kortárs minden korban meg volt arról győződve, hogy történelmi időszaknak a szemtanúi, és ez mindig így is volt. De amit most látunk, éppen a migráció kapcsán, az az, hogy e, megszületett az első olyan közös európai politikai téma, amely európai szinten, tehát nem csak nemzeti szinten, de európai szinten is törésvonalakat hoz létre, azaz, e, itt láthatjuk most éppen a legnyilvánvalóbb ez a nyugat-keleti törésvonal, ha fogalmazhatunk így, hiszen Balátuszk nál szerintem nem elhanyagolható tényező az, hogy ő maga lengyel, e, olyan szocializációi onnan jön, abból a politikai kultúrából, a térségünkből jön, hogy szabad így fogalmazni, még ha ő maga Kánszki is, tehát már nem a térségünkbe tartozó városból, nagyon speciális városból származik. tudjuk, hogy mindenki magyar és mindenki zsidó, a végén bebizonyíthatjuk, hogy ő is Veszprémi. Hát így van, így van. Már, bár tiszteletbeli Pécsi, ez is komoly. Igen, igen hát az igen. már nincs igen. olyan messze veszprémik. De ami szintén érdekes, az Észtország, tehát ugye a rotációs elnökséget ellátó Észtország miniszterelnöke is azt mondta, hogy szerint ennek a kvótarendszernek nincsen túl sok értelme, így ahogyan, ahogyan teljesül. Tehát egy, egy tanácsbizottság, és akkor tagállamokat is majd nézhetjük, de ami intézmény szinten egy nagyon fontos felállás, egy tanácsbizottság konfliktus érződik. Ugye a bizottság továbbra is fontosnak tartja azt, hogy a, a, az eredeti európai, vagy EU forgatókönyvhöz tartsa magát, és éppen ezért a a kvóták, a, a belső elosztási rendszer és a többi mellett áll ki, illetve szemben láthatatlan Avron Kulasz biztos úr megnyilvánulásából meg. azt mondta, ér ér hogy elfogadhatatlannak, az Európa egyet. ellenesnek minősítette, amely tagadja figyelmen kívül hagyja az utóbbi Igen. évek közös munkáját, amiben én jogosan feltételezem, professzor úr, hogy ő valójában viszont Görögországnak üzen, hogy mi itten magunkra lettünk <gül> vagy <ha? gül> Ö... I igen, jogosan, azt hiszem. Ő ezt tagadná nyilvánvalóan, és mindenki tagadná, de nem hivatalosan, azt tudjuk mondani, hogy abszolút jogosan. Csak azt, azt, azt árulj most még ön momentán biztos, nem kicsit olyan, ez, tudom rá, csak a témafontossága az keresztbe megyek mondataimon, de nem olyan, mint amikor egy zsák hangyát önnek ott a társaival vissza kéne a zsákba? De de, de. de hát nem Magyarország, éjlen. vagy a közép-európai országok becsületére legyen mondva, hogy kezdettől fogva azt mondták, amikor, amikor, ugye, ha innen közelítjük a kérdést, akkor az egész migrációs problémának a két megközelítési pontja volt. Az egyik, amelyik azt mondta, hogy humanitáriusokból senkitől sem tagadhatjuk meg, hogy bejöjjön, aztán majd majd meglátjuk, majd elosztjuk őket, ha már itt vannak, és akkor majd rendezzük a helyzetet. Míg a másik, ugye a magyar, illetve a közép európai álláspont pedig az volt, hogy őrülvált, vagy bent lesznek akkor már nem fogjátok tudni őket rendezni, inkább ne engedjétek be őket. És ez a vita ment korábban, és most eljutottunk arra a pont, hogy bent vannak, most abban már mindenki egyetért, hogy újabbakat már nem kellene beengedni, tehát le kéne zárni a határt, és a vita arról folyik, hogy akkor mi legyen azokkal, akik bent vannak? Egyáltalán, Ez, ez az egész nagyon faramú cím, mert itt van előttem, tegnap aztán annyira készültem, szerintem lassan túlzásba viszem és fel fogok fordulni. De ugye itt van előttem a program, ugye 12-20-kor gyülekeztek, 12-30-kor az a tegnapi nap, az Európai Népár csúcs találkozója volt, aztán negyed kor találkozó volt Andrei Babis cseh miniszterelnökkel, aztán háromkor összeült az Európai Tanács, aztán három hétkor az Európai Védelem megerősítése, a PESZKÓ csoportkép és rövid sajtóesemény. Na most, ugye, amiről Orbán Viktor beszámol, az ugyanakkor arról szól, bár ő ugye hajnal üzenetet hagyott. Tehát ez a munkavacsora, vagy nem tudom micsoda, ez eléggé elhúzódhatott, mert ez valamikor éjfél után született ez az utolsó, kicsit fáradtnak tűnt üzenet, hogy miközben megvannak ezek a repedések, Ábraham meg a Tusk, közben a magországok, azok nem nagyon hajlandóak eltérni a korábbi véleményüktől. Igen, a bizottság, én úgy, én úgy látom most, hogyha egy kicsit kiléphetek a biztosi szeretemből, és onnan észettem a dolgot, hogy a bizottság meglehetősen következetesen az úgynevezett magországok ö, pozícióján van. Ő csak azt hogy... árulja el nekem, hogy ez a feszültség, amely ugye a magországok és a nem magországok, és ugye most a nem magországokat sorolhatom, hogy ott van a Baltikum, ott vannak a V4-ek, ott van Görögország, azért ez ugye, hát bár ugye ez egyáltalán nem mond ellen, mert ugye a magország az pont az egésznek a közepén van, de ennek a feszültsége professzorul meddig fenntartható? Addig fenntartható, amíg a, amíg a, a játékosok, ilyen a tagállamok, nem zéro végösszegű játszmában gondolkodnak. De az dolgokat... minek a függvénye? Valamint mi az ez a zéró izé, amit ő megfogalmazott, és most a fáradtságra való hivatkozással nem próbálnám visszamondani? Az mi? Ezt csak végösszegű... azt mondják, hogy ennyi és elég? Hát a zéró végösszegű játszma az az, amikor úgy ülnek le a felek tárgyalni, hogy egyszerű. Egy ügyet kell megtárgyalni, és amennyit én nyerek, az én álláspontom nyer az adott ügyben, a másik annyit veszít. Tehát ez a klasszikus diplomáciai, vagy klasszikus kétoldalú tárgyalás fogalmazunk ki. És ahhoz az mi kell, másik... hogy ez eljöjjön? Nem, itt hogy szeretném, csak azt kérdezem, hogy e felé haladunk, vagy hova haladunk? Hova haladunk az, attól tartok, hogy e felé haladunk. Az európai integráció halála az, hogyha a bilaterális ez a fajta zéro végösszegű játszmák felé kanyarodunk el. Az európai integrációt, mint ahogy az általában a több oldalú, tehát a multilaterális nemzetközi együttműködéseket azt tudja fenntartani, hogyha úgynevezett pozitív végösszegű játszmák vannak, az az olyan alkú sorozatokat tudnak felállítani, az európai unióban is ez van, ezernyi ügy van egyszerre terítéken, és a pozitív végösszegű játszma azt jelenti, hogy a részvevők meg tudnak állapodni, hogy az egyik pontban az egyik egy kicsit, néra a másikban egy kicsit veszélyt, erre a másikban... Jó, hát ugye most erre láttuk ajánló. példát, ugye az, hogy a v felajánlották ezt a nem kis összeget, bár gondolom, hogy ez is, ahogy Stadler József mondaná, Morzsika részint a libiai határvédelemre, részint Olaszországnak, ez gondolom, hogy ez a pozitív végösszegű, de amikor arról beszél Orbán Viktor, hogy márciusban folytatjuk, abban benne van, hogy ki tudja márciusban mi lesz, aztán mi lesz majd júniusban Ö, igen, igen, igen. A migráció sajnos egyre inkább afelé megy, hogy ott egy ilyen, ö, hát ahogy a népnyelv szokott fogalmazni, adok, kapok. Jó, csak egy dolgot so. tisztázunk végre, bár szerintem eddig nem beszéltünk mellé, de valójában az úgynevezett pozitív viszonyulás az mind munkaerővel kapcsolatos? Vagy alapvetően munkaerővel kapcsolatos? Az, az valójában, való, igen, igen, igen, tehát valójában igen, arról szól, hogy a munkaerőnknek a kiegészítéséhez nem élünk eléggé pozitív magánéletet, és a gyerekeink száma alacsonyabb, igen, vagy kevesebb annál mint kellene a munkaerőz, és akkor ezt meg kell, hogy oldjuk, és akkor igen, ez van az egyik oldal, a másik oldalon pedig az van, hogy a kultúránk, meg majd a saját igen, népességszaporodásunk, és így tovább. Igen, nagyjából arról van szó, igen, hogy a két világháború következtében a 20. században Európa olyan népességveszteségeket szenvedett, olyan népességveszteséget szenvedett, amelyet most már úgy tűnik, hogy önerejéből ön nem fog tudni kieverni. Tehát aktívabban töltetjük a szabadidőnket, de az európai társadalmak akkor sem fognak tudni uh, átfordulni egy uh, gyarapodó részszábát tekintő gyarapodatásra, ahol gyarapodás van, ott... Akkor még egy kérdés. Azt árulj nekem, biztos úr, professzor úr, megfelelő részt aláhúzandó, hogy valójában ez a magországoknak a csökönyössége, vagy rosszul felfogott demokrácia, vagy C, hogy azt mondják, hogy nekünk kell, ti meg csináljátok azt, amit akartok. Ez... Ö... Ez egy érdekes kérdés, mert részben tökük, hogy ez vagy Jó, jól beszél, hát ezt kérdezem, ezért kérdezem. Maga az én, én azt mondanám, hogy ez egyfajta Európa, ezek az európai De mi Miért? Nekem jó lesz, te meg megdög lesz, ha akarsz. Pont, pont, pont saját akarok, jogodon. Pont arra akarok menni, hogy pont ezek az európai országok azok, Németország, Franciaország, mondjuk kisebb mértékben Spanyolország, Olaszország, Hollandia. Dávozóban. Talán. Igen, akár Hollandia is amelyek hozzászoktak ahhoz, hogy az úgynevezett nagyhatalmi koncertnek ők részei. Tehát Európa... De ez most nem kicsinyesség? Hmm, lehet innen nézve mi részünkről kicsinyesség, miért nem ha, Ők pedig azt mondják, hogy ha mi ezt a rendet követjük, akkor tartsátok ti is. Ö, egyrészt, másrészt, hogy gyerekek, ezer éve mi mondjuk, hogy Európára merre felé Jó, de azt árulja nekem, professzor úr, hogy az megbontaná az Európai Unió rendjét egyébként, hogyha ebben kivételtenének, mert akkor azt mondaná a magország, hogyha a fialának egyszer azt mondjuk, hogy csinálja, akkor másodszor mi alapján fogjuk neki azt mondani, hogy ne csinálja? É, én azt hiszem, hogy demográfia esetében ők, ők igen, ott úgy lennének, hogy itt... Épp most meg vannak szorulva. Jó, de azt el, és oszta meg magát úgy, ahogy akarja. Kinek van igaza? <gül> Legyen már a rabbi. Az Isten áldja meg egy péntekent sábeszerőt. <gül> jó kérdés. Tudom. Jó kérdés. Azért akarok magával beszélni, tele vagyok kérdéssel. Keveset fontos uh, Ugye, hogy jó rabbi mondjál a attól függ. <gül> <gül> Hogyan eggyény? Mi a kérdés? Mi a kérdés? A, mert így, hogy kinek van igaza, így jelen nem lehet válaszolni. Ha, ha azt ételezzük fel, ugye a nyugat-európai országok abból indulnak ki, hogy akkor kezdjük a gazdaság oldaláról, a gazdasági versenyképesség számszerűségi kérdés. A középe-európai országok abból indulnak ki, hogy a, gaz, akkor a, gazdaság a gazdasági versenyképesség kulturális kérdés, kohézió, kultúrás kohézió kérdése. A nyugat-európaiak azt mondják, részben a saját történelmi tapasztalataiból adódóan, hogy a ezekből az országokból, azért számukra ezek nem ismeretlen országok, ezek volt gyarmatok, vagy ha konkrétan nem is volt, voltak a, a gyarmataik, de olyan országok, amelyeknek a kultúrája, a népessége ismerős számukat, egy brit számára, egy indiai vagy egy nigériai nem olyan mértékben Különös vagy távoli, mint egy magyar számára egy indiai vagy egy nigériai. E, hasonlóképpen egy francia számára egy algériai vagy egy, vagy egy, vagy egy parti, nem olyan idegen, mint egy magyar számára egy algériai vagy egy elefántsontparti. De hogyha ég a ház, akkor hogy algériai vízzel oltjuk, vagy magyar vízzel, az a tűz szempontjából közömbös? A, a, a, a, a, igen, attól függ hol. Hát <laughs> Franciaországban. Uh, hát egyébként a porig mondják, ég a ház. Közömbös. A franciák azt mondják, hogy közömbös, a magyarok igen. De a magyarok azt. mondják, magyarok azt mondják, hogy... Azt mondják hogy ég a ház, de algériai vízzel nem oltjuk. Nem, nem, a magyarok azt mondják, nem. A magyarok azt mondják, akkor ez jó példa, de akkor máshogy tenném. Tehát a franciák azt mondják, hogy ha ég a ház, akkor tök mindegy, hogy francia, algériai vagy elefánt ti így Igen. mert mindenki ugyanúgy fog oltani. A magyar meg azt mondja, hogyha ég a ház, akkor az a baj, hogy akkor a francia, az Algéria és az elefántsodnak össze fog veszni azon, hogy hogyan kellene oltani. Oké, okay, de nem lesz, lesz maga... egy, nem lesz ebből egy Milos Forman, Tűz van babám című film, ahol az embert megfordítják, amikor egyébként nézi, hogy hogy ég le a háza? Ö... Hát lehet, hogy az belőle, de ettől még mind a kettő szempont elemens. Jó, de te mind a ketten gondolom azért küzdünk, hogy ne égjen le a háza. Ez így van, de, de, de... De akkor is az átújázzon. Tehát ez az kell, hogy effektíve égjen a ház, és az még nincs. Mert hogy a, szokták mondani, a pokolba vezető út is jó szándéka van kikövezve. csak egy hogy györgöm, életemben még nem szeretnék a pokolban kikötni, majd jó lesz utána. De nézz, a percepció az, hogy most mennyire ég a ház, most tényleg ég a ház, vagy pedig még valójában csak ég és közeli állapotban van a ház, erről is vita folyik. Oké, okay, rendben van, de még miért itt csak egy példát a hogy Csak egy példát mondjak, ami Magyarországon nem tudom a nyilvánosság előtt mennyire van. Nagyon figyelem. Körülbelül 60 ezer emberre van évente szüksége a magyar gazdaságnak ahhoz, hogy fent tudja tartani a jelenlegi, nem is a jelenlegi növekedési ütemet, csak a jelenlegi termelési szintet. Körülbelül 60 ezer olyan... Munkkor nagyon plasztikusan elmondta a horvát példát. Így van. A horvákoszában 30 ezer. A hat a kérdés, ez egy... kérdélek, hogy Németországban mekkora Mekkora a uh, hiány? Jó, hát én nem szeretném a Ignázt, de én most azt mondja egy égés közeli. Feltennék egy, egy, egy szintén most született kérdést. Tételezzük fel, hogy ugyanígy alakul a világ, de az Európai Unió nem bővült ki. A rengeteg migráns, gazdasági menekült most legyen ebből a szempontból közömbös. Hogyan ment volna keresztül a Schengeni övezeten, ha az nem ott húzódik, ahol most? Mm, tehát, hogyha Nincs meg így, a keleti így, nincs oda keleti bővülés, így, tehát Magyarországon így, nem tagja az... Így, a, így, így. Ausztria viszont tagja, tehát az a bővítés... Oké, okay, rendben van. Oké, okay, Ausztria tagja. Mi, akkor mit csinálunk? Ja, mi lett volna, ha mindig a politikusok és a történészek halála. De én azt mondom, hogy akkor nagyjából Ausztria... Az osztrák határon zajlottak volna le... Mert Magyarország a... átengedte volna őket? Nem, egy idő után nem. Hát ugye itt is... Most is azt hiszem, az első időszakban még átengedte, emlékezzen rá a keleti pályákban, micsoda tömeg halmozódott fel. Tehát egy reakció idő után szerintem ugyanezt történt volna, Magyarország ugyanúgy lezárta volna a határait. Érted? Bár maga... akkor kritizálhatatlanul zárta volna le, hiszen akkor még azt mondjuk, hogy teljesen EU-n kívüli tagállam, azt csinál a határaival, a hogy jó, akkor, akkor is ezt akkor a szét lehet Erre is Azt mondja é. meg nekem, most átmegyünk a Juncker fejébe, jó? Tehát most ezt, le... ezt a... Ő hogy éli azt meg, hogy kezd szétesni a struktúra, mert hogy az Európa Tanács elnökének ő ugyan eddig talán nem, de az egyik biztos a beszól olyan módon, amit egyébként a Navracsistól nem tapasztalhatott, mert az egy fegyelmezett fiú. Tehát mit csinál? Kinek a pártjára áll, vagy hogyan egyeztet? Ö, ebben biztos vagyok benne, hogy, hogy ez egy egyeztetett álláspont volt uh, Dimitris Vankulós részéről. Tehát ő, ő egyben sátkodjuk, Még is Mi van akkor, hogyha az Európa Tanács elnöke és a bizottság elnöke egymásnak feszül? Professzor, Akkor mi van? Ez, ez tulajdonképpen tört, akkor, a döntő az, akkor a döntő az, és, dönt, és ez meg is történt szerintem ez a döntés, hogy ki mögött sorakoznak föl a, a tagállamok. Hát jelenleg most úgy tűnik, hogy a német alapján, hogy a bizottság mögött. Ami, ami, ami azért nagyon furcsa, mert nem furcsa, de azért, azért egyedi -egy -egy fogalmazunk ugye, talán jobb jelzőre, igen. Igen, igen. hogy a bizottsággal szemben, ugye a bizottság elvileg az a testület, aminek nem szabad tagállami érdekeket képviselni. Igen. Ö, gyakorlatilag Jacques Delors óta, tehát a 80-as évek óta arra is ügyelnek, hogy a bizottság elnöke lehetőség szerint ne valamelyik nagy tagállamból kerüljön ki, hogy még ezzel is kerüljék azt a, a lázatot. esetében is Hát, de párhozó esetén... Abban ez esetben is, is, is, igen, igen, igen. Igen, akkor ön is lehetne elnök. Olasz volt, de hát igen, ott ugye más tényezők azok, amelyek ezt árnyalják. Minden, én drukkolok, igen. A, igen, köszönöm. Szeretne elnök lenni? <gül> nem. Tehát, ezt hogy? nem? akkor nem. Nem, Európa tanács Az sem. Ja, nem, nem, nem, akkor nem támogatom. Oké, okay, menjünk tovább, igen. Látja, uh... hogy ez milyen egyszerűen megy? Én köszönöm, ez a bárcsak minden tárgyalóparta nem ilyen rúga. <gül> nekem semmi se drága, figyelek, igen. Most ugye az a helyzet, hogy a bizottság többedik kérdésben egyébként gyakorlatilag a német-francia együttműködésnek a szóvívője sok esetben éppen a közép-európai országunk szemben. Van az úgynevezett kiküldetéses dolgozókról szóló irányelv, van az úgynevezett mobilitási csomag, ahol van egy német-francia vagy kifejezetten francia dominanciájú álláspont, és, és ez e, a közép-európaiakkal szemben fogalmazódik. nem legalább, hogy a közép-európaiak úgy értelmezik, hogy ez velük szemben. És valóban a látszat nagyon erősen ezt is mutatja. És a bizottság ottán mellettük most is nagyon érdekes módon reprodukálódott ez a helyzet. Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke, lengyel származású politikus, akinek ugye egyszerre kell ügyelni, hiába van Európa most Európa élén, az Európai Tanács élén, de azért ő is félszemmel, nyilván nézi a hazon. Azért, az, az, azért, azért beszél nagyon jól, mert azt akartam öntől kérdezni, hogy én rosszul érzékelem el, hogy a törésvonalak áthelyeződtek tusz úrban is. Igen. Igen. Donát Tusk egyértelműen egyre markánsabban lép föl, és egyértelmű. De a magországoktól, mintha távolodna. Távol... Ez volt szerintem számára egy nagyon nehéz döntés. Ugye ennyi, de, de, de úgy tán... távolodott, hogy korábban kiállt a tagországok vagy a magországok mellett. Igen, ezt akarom mondani. A lengyel miniszterelnök, kifejezetten le, sikeres lengyel miniszterelnök volt. Ő volt az, aki belobbista Lengyelországot az úgynevezett Weimari háromszögbe, ami ugye egy francia-német-lengyel együttműködés, ami Lengyelországot gyakorlatilag az nb 1 be hozta fel, uh -huh. ha itt szabad így fogalmazni. Szabad. Tehát ő egy abszolút, valószínűleg külpolitikailag, mint, mint magánember, az eddigi karrierjéből adódóan mélyen hisz a német-francia lengyel együttműködésben, és az elmúlt három évben azt láthattuk, hogy biztos viszontos vívódások árán most a migráció ügyben a régióját választotta a német-francia együttműködés. De történt valami, szerintem, vagy egyszerűen csak a folyamat? Szerintem a folyamat. Hát nyilván az események, ugye, ahogy ezt annak idején a, megoszlanak a vélemények, hogy, hogy, hogy kimondta a, a mondjuk is az egyik brit miniszterelnök, amikor megkérdezte tőle egy újságíró, hogy mi a legnehezebb dolog a politikában, és akkor ő azt válaszolta, hogy az események, drága fiam, az események. Tehát ez valóban így lehet. Ez, ez események nyomó hatása alakította az ő politikai álláspontját, és nyilván, mondom, az otthoni közvélemény alakulása is. Ön meglepődött-e ezen, vagy nem? Vagy ön érezte ezt, mert hogy közelebbről láttam, Már érezhető én. volt a pozsonyi csúcs, bocsánat, mikor is, 2016-ban, de tavaly, már a pozsonyi csúcs kapcsán kiadott egy levelet, ami nagyon, ö, fog, akkor fogom, ha nem is ment szembe, akkor a bizottsági állásponttal, de nagyon diszonás volt a bizottsági állásponthoz képest, tehát félhangokban negyed hangokban elütött a, a hivatalos bizottsági és német-franciáláspontot. Már volt egy ilyen előkép, de ez most egy kifejezetten uh, önálló, autonóm és, és látható fellépés volt, amit szerintem politikailag, uh, még akkor is, hogyha látszólag el fogja veszíteni, de politikailag ő, mint Donald mint közép-európai politikus, uh, egy, egy jelentős nyertespecs számára. Lesz ebből, ennél is nyíltabb ütközés? Könnyen lehet ez szerintem, nem utolsó éppen a bizottságtól, tehát hogy tetszik, akkor Jean-Claude illetve Emmanuel Macron-tól függ, és, és Angela Merkel-től, aki egy nagyon nehéz koalíciós tárgyalások igen. közepette van. Ö alapvetően a francia az egészen a mémet... fantasztikus, ami ott alakul, az itt Magyarországon szinte elképzelhetetlen volna. Igen, igen, igen, igen. A és ilyenkor majd Anna Vracsics behúzza a fülét, farkát, és azt mondja, hogy oké, okay, én nekem fel kell sarakoznom a Juncker mögött, akkor is, hogyha egyébként a Tuszkal értenék egyet. Hát én nekem van egy alapvető ugye, amikor, amikor esküt kellett tennem erre a pozícióra, akkor arra is esküt kellett tennem, hogy a bizottság hivatalos álláspontját képviselem addig, ameddig nem addig. Jó, de az professzor nem lesz könnyű? Volt már ilyen helyzet az életében. Oké, rendben nyilván, van. Csak, csak mondanám, esmert, mondanám professzor úrnak visszamondva a saját szövegét, hogy hát professzor úr események, események. Édes esemény, fiam, események. Igen, igen, igen, igen hogy események. Hogy bassza meg, hát hogy lehetne egy kicsit kevesebb esemény. Tehát, hogy ezt nem, nem tudná elintézni. Igen, hát, csak ennél a szóval a képesebben. A Politikai igen. És akkor engedjen meg még egy utolsó kérdést, amire ami megint nem tudom, hogy fog-e válaszolni, vagy hogy lehet válaszolni. Árulj el nekem, mi magyarok jó oldalon állunk? Hát erre hivatalosan nem válaszolhatok. <gül> <gül> erre hivatalosan nem válaszolhatok, magánbeszélgetésben elmondom már. Értem, én egyébként nagyon bárom, hogy legyen ilyen magánbeszélgetés, mert volna miről beszélni, belehez, hogy azt mondta, é. hogy most ne tegye le, de én azt kérdezem öntől, akkor az önnyelvén, van itt jó oldal, is annál is jobb? Tehát ez az ön nincs rossz oldal, igen, csak jó és még igen, jobb. Igen, igen, igen, igen. És úgy gondolom, hogy az igazi jó oldal az még ebből a vitából majd meg fog születni. És azt árulja el nekem, hogy az a pénz, amit egyébként, tehát azt is lehet látni, hogy ugyanakkor vég további engedményeket tesz az unió, tehát a, a, a, a bizottság, tehát kenyértörésre nem viszi a dolgot. Az a pénz, amit Magyarország felajánlott, és teljénap ott voltam a kormányi font világosan elmondta Lázár János, hogy van ennyi pénz a tartalék alapban, nem kell máshonnan elvenni. Ez egy jelentős összeg annak érdekében, hogy ne halottak érkezzenek meg Olaszországba, csónakokban? Ez egyrészt egy jelentős összeg anyagilag is, másrészt pedig elkölcsileg egy még jelentős. Összeg. Ez óriási dolognak tartom. Én nagyon örülök ennek, hogy, hogy a B4-ek meghozták ezt a döntést. Eh, eh, ahogyan Jean-Claude Juncker is rögtön visszaigazolta, hogy ezt is ma, a, a és politikailag egy új, egy új fejezet nyitányaként értelmezi, nagyon nagy szükség van Azt Aztán arra. Politikai... nekem, hogy ebben egyébként ott ismerkednek meg a felek, vagy olójában ezt tudják, csak ott. Ezt tudják. Ezt igen, igen, igen, igen Tehát a a Rock, Gottfried jól Péter jól. tudta már azt, amiről aztán megállapodtak tegnap igen igen, igen, igen, Hát jó, téma nélkül nem maradunk jövő hét Igen Várjál egy pillanat, amit elindítom a berendezést, aztán átveszem a telefont Jó, jó Egy kötelező vizsgán túl vagyok önök eldönthetik. Tényleg, telefonáljanak be hárman, hogy hanyas osztályzatot érdemel ez a beszélgetés, nem én. Tehát, hogy mennyire élvezték. Nem, hogy szimpatikusak voltunk benne, vagy sem, csak gyorsan telefonáljanak, mert a Karácsony Gergely Három telefon, de kettő is vagy egy, tudják mit. Nem kell megdicsérni, ha adnak, egyes adnak, csak sezpesz telefonáljanak. 0630, 6771161, és 061489999, és másodperceken belül megszűnik a lehetőség, mert telefonálni fogok. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, én ötöst adok! Köszönöm. Jó reggelt, Jó reggelt kívánok, én ötöst adok! Rendben van, de most egy más telefon. Jó reggelt, Halló? Jó. Halló? Jó, ez már egy másik ember volt, de nem sikerült neki megszólalni. Mondjuk még egy telefonálót meghallgattam volna. 0614890999. Jó reggelt! Jó reggelt, négyes alá tehetek egy mondatot nem, hozzá? Nem, nem, feled se. Jó reggelt. Aló. Jó reggelt. Csillagos ötös. Nagyon szépen. Köszönöm, meg volt a három, az átlag nem bossz. A műsort az uglói önkormányzat támogatja. Jó reggelt! Reggel. Nyilvánvalóan majd zuglóról is fogunk beszélgetni, és egyáltalán, de nagyjából hasonló életet élünk független attól, hogy te egy sokkal fontosabb figura vagy, mint én, de az én átlagos alvási időm az az 5 óráról előbb négy órára, aztán a három és fél órára csökkent, és tényleg, ami a műsor 14 évnak nem való. Néha csúnyán beszélek, de nem nagyon csúnyán, persze, és a hallgatók nem értik, hogy miért de ugye vannak pillanatok, amikor az ember azt mondja, hogy a kurva életbe, tehát tegnap már le akartam feküdni, ba meg, amikor egyszer csak feltűntél az azuráknál. És hát akkor mondtam, hogy nekem akkor ezt is meg kell néznem, hát én nem feküdhetek le, hát, hát mi van, hogyha pont az azuráknál mond valamit, amit aztán másnap meg kell kérdezni. És abból hogy kinéztem azt, hogy, hogy te mihány helyen voltál, és arra gondoltam, hogy hát nem biztos, hogy minden pillanatban meg tudnád mondani, ha becsukod a szemet, hogy most éppen ébren vagy-e, vagy vagy alszol, és hogy hol vagy. Én ezt jól érzékelem. Így néztem ki? Nem, nem, nem, nem, nem néztél ki úgy, de hogy azért az a forgalom, ami az elmúlt héten volt, az még a te életkorodban és a te fittséged mellett sem lehet hétköznapi. Hát igen, azt hiszem, hogy tegnap megdöntöttem életem minden szempontból a, egy bizonyos csúcsot, mert tegnap hat interjúm volt, ebből volt az adurák az egyik, volt egy inforádió, volt egy rádió volt egy rádió volt, hogy azonnali.hu. Hát ez egy kemény nap volt, igen. És ugye azt a küzdelmedet is látom, nagy szimpátiával figyelem. Tehát vannak dolgok, amiben szoktunk küzdeni, de most arról nincsen szó, és egyébként is kicsinyes dolgokkal nem foglalkozunk, de azt látom, hogy ugye azt próbálod a sajtóval megértetni, amiről mi régen beszéltünk, de ilyen, ilyet, ilyen töménységgel nem, hogy az tök jó, hogy végigveszitek azokat, a, vagy végigveszik veletek, vagy veled azokat a kérdéseket, amik, de pont annak érdekében szeretnél megnyilvánulni, hogy ne ezekről legyen szó, és akkor a végén két percet jut arra, beleértve arról persze nehéz mit mondani, hiszen azt meg az idő fogja bizonyítani, de azért ezeknek a, az interjúknak azért, hát figyelj, mondnak, hogy mekkora százaléka, én 30 százalékot mondok, de akkor nagyon alábecsültem. Az, az a része, az az ugyanaz. Én... Most szerintem több is volt Igen. ez De hát Igen. most ez egy ilyen időszak Most az ember érdekes szerint Figyelj, egy eredménye biztos, hogy van Az édesanyád most már szerintem tudja, hogy melyik pártnak vagy az a társadalra Tehát most már ilyen tehát, tehát, ilyen töménységben szerintem az édesanyád se tud most már követni De azt tudja, hogy melyik hol, hol vagy Azt tudja Valószínűleg én szerint, szegény Már kicsit hogy mondjam, Néha biztos szívnám azt a mondatot De mindegy Igen, valószínűleg ez biztos van Egyetlen egy dolog foglalkoztat, az nagyon... Az, az foglalkoztat a legjobban, hogy az irántad való érzelmeimnek az alapvető, tehát az alapvetően azért van, mert egy csillogbanakos fiú vagy. De azon kevesek közé tartozol még, aztán majd meglátjuk, hogy itt a tűzben hogy égsz ki, akinek vannak érzelmei, és azokat nem is nagyon tartja vég alatt, bár nem érzelgős, és nem annyira érzelmes, mint időnként én, amit sokan nem szeretnek. De az, hogy ez téged érzelmileg megvisel, független attól, hogy intellektuálisan túl teszed magad, belét, találkoztam a hiten a Szigetvárival, néztem, ugye, tegnap éjszak, aztán meg beleakadtam a hajós Andrásféle beszédbe, azt végignéztem, ahol meg ott volt, ugye, a Juhász Péter. Emlékszem arra, hogy nyáron találkoztunk, akkor szintén mentél a Juhász Péterrel találkozni. Tehát te, a szó jó értelmében, és hadd beszéljük úgy, ugye, ahogy a Gulyás mondta, ez a második nyilvánosság, itt nem kell annyira vigyázni, hogy nem itt, hogyha itt más mondana az ember, csak talán könnyebben beszél. Szóval, hogy érzelmileg én azt gondolom, hogy megviseltéged az, ahogy itt szakadnak, törnek, vagy nem tudom, mi a jó kifejezés, talán nem jóvá tehetetlenül és nem rekonstruálhatatlanul emberi kapcsolatok, amelyek a te életedben ezekkel az emberekkel, ahogy én tapasztaltam, túlmutattak a politikai kapcsolatom. Ez a része a legnehezebb, igen. De most én úgy érzem, hogy én ezen túl vagyok. Tehát én az elmúlt napokban nagyon erősnek éreztem magam, erősebbnek, mint bármikor most politikai értelemben. És, és én, én ezeket az embereket soha nem fogom bántani. De ők, már most én úgy a... De ők már most úgy gondolják, hogy bántva voltak. Tehát már túl vagyunk ezen. Nem, hát, Lilá, most úgy értem, hogy, hogy emberségükben vagy. Tehát én a Berkez Balázs és azt mondom, hogy egy tök jó srác, és nyilván nehézhetőbb az ember csinál hülyeségeket. de... Figyelj, hogy... azt nem tudom neked szalonképesen elmondani, amit tegnap ezügyben mondtam a Szigetvárjanak, de azt mondtam, hogy az nonszensz. Tehát, hogy egy ember, aki egyébként így aktív fel tudjon tenni 10 percre valóban valamit, ahonnan le lehet venni, arra azt lehet mondani, hogy a hülyeség. De az, hogy fölveszi, na az nem! Tehát azért az, aki. A, ráadásul ugye valami pokoli minőségben a kollégám ment volna hozzád közelebb, hogyha sejtette, hogy itt milyen lesz. De maga ez, ez olyan árulás az én szememben, amely nem. Az, tehát nem, hogy az elnökségből kirakják, amely jóvá tehetetlen. Tehát, hogyha az könyörögve megy hozzád, hogy Gergő, bocsáss meg, persze ez nekem nincs közöm, akkor azt mondod, hogy oké, de és ez nincs is azzal összefüggésben, hogy igazad van-e vagy sem. Így emberrel nem járunk el. Hát, nem tudom. Én tudom. Jó, Figyelj, én, ha én meggyal... egyszer ilyesmit csinálnék, és azt monddál, megkérdezem tőled, hogy Gerga a jövő héten, és azt monddál, hogy ne vicceljünk, akkor én azért olyan nagyon nem csodálkozhatnék. Azért én, van én... egy minimum. Mm. Jó, jó. Én, én, én, te mindenféle álságos jófejkedés nélkül mondom, hogy én nem tudok halagudni. Azért nem tudok halagudni mert az egy nagyon kemény helyzet volt. Jó, csak én azt tudom neked mondani hogy a saját tapasztalata alapján, az a politikus, aki ilyen szituációban nem tud haragudni, az meg nem jut el az érre, mert kell tudni haragudni, mert bizonyos kegyetlenség van a te szakmádban, meg egyáltalán az életben. De, a, a, hogy mondjam, a céltudatosság és a, az eltökéltség és a kegyetlenség nem ugyanaz. Kivála a vékony parló vékon szentem, kegyetlennek nem kell lenni, én nem is tudok lenni, tehát aki tényleg egy kegyetlen, Uh, és, és ebben az értelemben kemény politikusra bíznád az ország ügyeit az ne, ne, ne, ne engem válaszol mert én ilyen nem tudok lenni és nem is akarok és egyébként egyébként nem is hiszem azt, hogy ez a politika alaptermészete, szerintem egyfajta politika alaptermészete annak a politikának az alaptermes amihez képest én valami mást akarok Ebben igazad van, de ebben azért, és azért ugye amit én így fogalmazok, azt azért a különböző orgánok a maguk módján megítélik, tehát ez a berkezféle történet hozzátéve, hogy ahogy ezt el akarták tolni a gyurcsány irányába, az egész egyszerűen nevetséges volt. Hát, nem tudok, hogy abban az irányban akartak hát ebből tolni. Hát ebben egy ilyen összödi beszédet akartak tolni. Ja, hogy jó, Ja, hát azt szerintem röhejt. Akik... Az abszolút. Jó, csak ebben meg az van benne, hogy hol van itt a jó indulat? Tehát amikor egyszerre csak kiállsz a porondra, azzal szembesülhetsz, hogy még azok is képesek ellened fordulni, ki tudja milyen célból, fogalban. Nincs egyszerre csak a helyzet adta lehetőséggel élnek, akikről azt gondoltad, hogy hát akkor legalább hátat fordítanak ennek a szituációnak, mert nem örülnek, hogy így nyilvánulsz meg, de jelentőséget nem tulajdonítanak neki. Ehelyett fűtfát, virágot összebeszélde. Jó, de hát figyelj, én most ezzel a lépéssel már nagyon sok érdeket sértek. Nem feltétlenül aljas érdeket, hanem, hanem más típusú érdeket, ami nem tud abban a sima egyszerűségben menni tovább. Én pontosan azért bolítottam azt, mert, így, mert úgy így kialakult egy olyan bizonyos szempontból kényelmesnek tűnő szituáció, ami viszont az összügy szempontjából nagyon síralmas. Ezért mondtam én azt a... Egyébként tényleg a kisfiam adventi napterából vett idézetet, ami a, az ő... Ö, a naptárában most Star Wars figurák meg idézetek vannak, és tényleg onnan vettem ezt az idézetet, hogy, hogy azt tett, ami helyesne, azt, ami könnyű. Tehát ezek, ezek a pártoknak volt egyfajta elképzelésük, arra, hogy hogyan futnak neki, ez bizonyos okból nekik jó. Ezek az okok nem feltétlenül méltány nyolhatatlanok, vagy nem feltétlenül rossz indulatúak. De összességében szerintem ez nem vezet sehova. Úgyhogy, ö... Jó, végem mindenképpen ejteni kell szót, néhány szót ö, zuglóról, de azt kell, hogy neked mondja, hogy én a Szuák Andréával egyszer hosszabb beszélgettem a, a KFJ-ncsiban százezer évvel ezelőtt. A szulák egyszer csak feltűnt a gyurcsány. a gőzöbb, nem volt, hogy miért. és Fölhívtam a szulákot, és mondtam neki, hogy amíg a szuláksó olyan, amilyen, addig jó, rossz, nekem tetszik, nekem nem tetszik, oké, okay. De amikor egyszer csak elkezd politikusokkal beszélgetni, ott olyan kockázatot vállal, amilyen kockázat szerintem ebbe a műsorban nem volt beépítve. És akkor azt nagyon köszönte a szulák, és azt hiszem, hogy utána ez a része abba is maradt. Én ezt csak arra fölmondom, hogy ezután majd visszatérni, zuglóba, és szembenézni, adott esetben a győztes vagy vesztes természetesen nem mindegy Fidesz e, e, frakcióval, az nem lesz kisméhány. Hát nézd, öm, van ennek egy ilyen ága is. Én ja. úgy vagyok vele, ja. hogy minden csoda három napig tart. Ez tovább fog tartani. Ö... Azért, ami most itt most történik, azért az lerakódik, mint a fogorban az idegen anyag. Azért azt az fontos tudni, hogy mindenkinek ö, ö, főleg, akik, akiket, akik szorosan kötődnek az történésekhez, hogy én ugli polgármesterként én ugyanúgy ugyanabban a mentalitásban uh, ugyanazzal a hozzáállással dolgozom, tehát én jövő éte lesz ugye a ülés, neki futunk a költségvetés elfogadásának, más fontos döntések is lesznek. Én ugyanúgy egyeztetek mindenkinek, ugyanúgy uh, kompromisszunkészt vagyok, és nem. Én tudom, hogy az álságos bizonyos szempontból hogy én nem akarom bevinni a zuglói ügyekbe a, belpo, a nagy belpolitikát, hiszen személyemen keresztül az arcom van. Erre van szó. De, de, de ezzel együtt is én ott ugyanúgy közlekedem ezek az emberekkel, mint eddig, és ugyanúgy, e, e, hogy mondjam, ugyanúgy vezetem a testületi ülést. Én nem szívemből nem kívánok közlekedem. neked ehhez sikert. Én a saját példámból, vagy mások példáját látva azt láttam, hogy hát az esető zömében ez nem sikerült, vagy nem sikerült olyan jól, mint hogy az az illető tervezte. Ez, ez lehet. Én csak azt akarom mondani, hogy nekem ez a szándékom, az biztos, hogy ugye ez a kiszároztató hangfelvétel egyébként nem tudom, szintén, én, én egyáltalán nem bántam, hogy ez kijött. Bizott szempontból nekem ez egy nagy lelki, legkönnyebbülés is volt egyébként. Mert kijött belőle az, hogy nekem mi a szándékom, tehát hogy, hogy, hogy például nekem zugó tényleg nagyon fontos. És hogy valójában, a fő ellenérvem nekem a saját személyes szempontomból az éppen ez volt, hogy, hogy hogyan lehet. Jó, de ebben az is benne van, Gergő, hogyha az ember válik a feleségétől, tudom, a politikus mindig úgy szokták ezt utána, és a feleség egyszerre csak valami baromi rondát tesz, akkor könnyen neki azt mondja, hogy anyukám nem csodálhatod a jábáltunk mi egymástól. Ö, nagyon táló a példát. Van egy ilyen is ennek a történetnek, de, de, de, de ami, ami a másik, és ez is fontos, vagy, vagy, vagy nekem ugyanolyan fontos, hogy hogy mondjam, tehát most nekem titkos bizonyíték leplezett le azzal kapcsolatosan, hogy én nem vagyok egy ilyen hataloméhes figura, sem egoista figura, és azt, hogy amit én csinálok, azt én szeretem, és most azért csinálok emellett mást is. Mert, mert, mert hiszek abban, hogy erre szükség van, és nem azért, mert menekülök mondjuk az ugrópolgármesterségről, ugye volt ilyen. Ebbe, Ebben teljesen tényleg. igazad van, de sajnos nem kerülhetjük ki. Tehát még mielőtt szobrot adnék neked, és felállhatnál a talapzatra, azért el kell, hogy mondjam, hogy ezelőtt a kibővített választánygyűlésen való fellépésed, és most tökéletlenektől, hogy a Morál Gyula szót tévesztett, és nem együtt annak a jelentőségét tízes kállán egyesnek vélem. De azért az a tény, hogy te ott elmondtad a beszédedet, majd másnap összeült az elnökség, Szóval én nem abban a szóval élek, hogy felajánkozott, mert abban van valami borzasztóan visszatetsző és émeítő, de azt kell, hogy neked mondjam, mint egy ilyen, egy ilyen média médiabeli barátod, mert egyébként nem vagyunk barátok, de szövetségesek vagyunk, nem, nem szerződéses értelemben ezt én a magam részéről vállalom, hogy te visszautasítod, az majd nagyon kínos lesz a ha hallgatók előtt, meg nekem is. Szóval azért az nagyon, nagyon lesközelít pillanat volt. Tehát azért ott egy olyan dolgot tettél, amelyet a korábbi karácsony nem biztos, hogy megtett volna, de most a cél az eszközt, az ott ott, re, ott rezgett a lic. Nem biztos, hogy pontosan értelek, mert ugye én ezt a, ezt a beszédet amikor tőlem felkérdezték azt, hogy én más pártok támogatását el tudom-e fogadni. Én ezt a beszédet elmondtam már sokszor. Nyilván, hogyha az embert de az... De nem az MSZP kibővített válaszmányára. Azért az más. Nem ott, de, a de hát az ha Hogyha ugyanezt mondom, az ATV, amikor megkezdjük, hogy elfogadom-e más pártok támogatását adott esetben, lennék-e közös jelölt, azt mondom, hogy igen, használjanak. Tehát, hogy és a a DK, nem, nem, és jó, jól beszélsz, mondani. Gergő, soha többet nem mondasz, hogy használjanak. Ne, ne, ne, ne. mint hogy te se jó, használj jó. más, de ez egész egyszerűen rosszul veszi ki magát. Jó, jó, igazad van, igazad van de a lényeget illetően... É, nem, értem, lényeget. tökéletesen, de a használjanak az rosszabb szó, mint am, am, amikor csúnyán beszéltél. Ne használják. Igen, ne, ne, ne, igazad van. Élőben adok neked tanácsot. És ez csak azért teszem, mert fontos. És hogy utána, mert ugye az volt bennem, kérdeztem a Tócsabától, mert a Mesterházi az ezügyben való fix partnerem, ugye mindenhonnan vannak nekem ilyen fix szexuális partnerem, a itt értelmében itt politikailag, hogy ő Amerikában volt, bár akkor éppen elakadt a szem Londonban a havazás miatt, mert ugye beleszoktam ilyen ügyekben beszélni, és most feltáruló, feltáruló módon volt őszinte, tehát megerőlegeztem valami diplomáciai szöveget, de nem. De a Csaba ugye azt mondta, amikor hétfőn beszéltünk, ugye, hogy aznap ül össze az elnökség, és aztán az elnökség is nem tudom, hogyan sivárottatta ki a döntést, mert olyan pillanatok alatt nem tűnt föl. Azért az nagyon ciki lett volna, hogyha ott valami ellenkező jellegű döntés születik, hát attól mindenki paffá lett volna. Hát az, az, az, az, az nyilván egy, egy megakasztottam volna ezt a folyamatot, hogy akkor, akkor, akkor, akkor ez most nincs, ami, ami most van. És az, hogy egyébként az MSZT belső viszonyait ki hogyan alakítja, abban én nem, nem tudok állást foglalni, meg az, az nekem nem dolgom. Nekem az a fontos, hogy az MSZP-nek vannak legitim döntéshozói, és ők, ha jól tudom, egyébként egy hangulat támogatták az én jelöltségemet. Egy olyan politikai menetem esetén, ami egy közös tisztás indulás feltételez az összes együttműködésé képes ellenzéki párttal. végül végső soron ez, ez lett az eredménye ennek a folyamatnak, és én érzemben magammal az erőt ahhoz, hogy ezt nem végig Teljes. Haladunk mindjárt a képviselő testületi ülés programjai felé, de azt még meg akartam tőled kérdezni, hogy... De elfelejtettem, túl hosszú volt itt a felvezetés. Igen, talán majd Jó. Milyen programok szerepelnek a jövő héten? Hát fontos program, ugye a legfontosabb a költségvetés, összeadottuk a tervezetet. Azt együlésben kéne egyébként megállapítani. Hát volt már arra példa, hogy elköztük a tárgyalást, de mivel is nem szavaztunk, hanem folytattuk tovább. Tekintettel arra, hogy, hogy hát, a politikai helyzetre most nem akarok <tos> ennél. Nem gondolom, hogy kerennél egy kicsit ezt állam. Szóval szeretném minél előbb ezt elfogadni. Van egy költségetés tervezetünk, ami nekem egyébként ebben a formájabban is megfelelő, egyeztetünk minden frakcióval, tehát tényleg komolyan veszem azt, hogyha lehet, akkor konszenzus legyen, de még ezt se tartom, teljesen kizártnak, még senki nem mondta azt, hogy nem, nem mit, hogy támogatná. Úgyhogy ez a legfontosabb dolog. Most ennek ezzel szoros összefüggésben van egy beruházási és fejlesztési terv, egy koncepció, ami, amit nagyon régóta akartam, hogy megbeszéljünk ilyetek szeletülésen. És most elkészült az ezzel kapcsolatos ami egy fejlesztési terv 2018-2019-re. Tehát, hogy tudjuk azt, hogy mik azok a beruházások, amik a, ebben a ciklusban meg kell, hogy valósuljanak, és hogy ezek között legyen tűrjolítás. És a költségvetés tervezetben 4,5 milliárd forint fejlesztési forrás van, ami, ami hát zuglói viszonylagban egy nagyon-nagyon egy, egy komoly előrelépés lenne. Ez mire elég? Sőség? Ez mire elég? Hát ez uh, nagyon sok mindenre elég. nagyon uh, Ebben benne van uh, egy nagyon komoly útfelújítási terv, ami szintén egyébként bejöv a tehát uh, úgy futnánk neki az zuglói uh, tulajdonban lévő, azért tudni kell, hogy zuglói úthálózatnak, ugye egy nagyon jelenti a, a fővárosi és egyébként sajnos a legrosszabb állapotban, de ami a miénk és ami mire szórtunk, azt uh, egy, uh, egy nagyon széles és alapos feltárás után összevállított menetrendben szeretnénk megújítani, ez egy félmilliárdos tétel. Benne van a már kiírt beszerzések forrása, tehát benne van a, a pillangópark, benne van a Cserpőpark, benne van a Cserpőparki Cserpő orvosi rendelő felújítása, benne van ugye a Májva, olvoda és Völcsöde, teljes körű felújítása, és benne van egy nagyon jelentős céltartalék, ami Völcsöde és Óvoda karbontartások felújításoknak egy kisebb volumenű felújítások, tehát nem, nem egy intézménynek a teljes felújítása, hanem az elmúlt években elmaradt karbontartások kisebb felújításoknak az elvégzése. Szóval ez egy nagyon bátor program, remélem, hogy fogjuk majd tudni finanszírozni, és benne van egy 1 milliárdos takarékoskodási program, tehát e, e, most úgy futunk neki, hogy e, egy ilyen, van egy ilyen tartalékképzési kötelezettség, amit egyébként apró lépésekkel, racionalizálásokkal meg is lehet majd tenni. Közben rájöttem arra, amit akartam kérdezni, de azt megelőzően azt ö, gondoltam felvetni, hogy az egy alaptalan párhuzam, hogy miközben nem lépted meg azt, amiről többször volt szó, és ki tudja, milyen eredménnyel járt volna, az dupla vagy semmi lett volna, hogy az időközi inkormányzati választások után feloszlatni a közgyűlést és új ö, választást kírni, hogy végülis ez nem történt meg, de valamilyen módon ennek a szelleme át lett mentve akkor, amikor te megjelentél Én... múlt szombaton. Most már azt gondolom, ez biztosan ez nincs idő, és nem a hogy ilyet igazolja, hogy nincs is rá szükség. Úgyhogy szerintem ez, ez, ez működni fog. Még annyit egyébként visszatérve, hogy mi az, ami még lesz testület előtt, lesz a parkoló üvezetek bővítésével kapcsolatos előterjesztés, ami nagyon lehet mert ennél a dolog egy picit árnyaltabb, de gyakorlatilag a.. Nagy Lajos király útjával párhuzamos első utcáig, tehát a nagyjából a Lőcsei utcai vonaláig vinnék ki a fizetővezeteket, nem egy lépésben, de hogy viszonylag gyors folyamatban az első lépés lenne a gyakorlatilag a Hermina mezőnek kifújult környéke, nek a bevonása, és a kuris szépen elmenő rendszerben, nagyjából odáig látunk előre, és nagyjából odáig húznám meg a határ, hogy a Lőcsei utcáig kivénénk az övezeteket. Az a mostani területhez képest csak, hogy nagyjából a területet lehessen érzékelni, az egy mekkora szorzó? Hát, az egy kétszeres, sőt, talán még nagyobb. Hát a mostani terület, ugye a Városliget és az István mező, illetve az őrfezértér környéke, az szerintem nincs akkora, mint ez a teljes új övezet, de az ugye a Városliget az csak térképpen nagy a valóságban mondjuk például parkolóautomata számban vagy, vagy egyéb feladatokban azért az kisebb, és ugye ott eleve arra készülünk, hogy onnan el kell majd jönnünk, hiszen a múzeum építése kapcsán kapunk olyan jelzéseket, ott majd leszereljük az automatákat, és azokat fogjuk átvinni olyan helyekre, ahol, ahol ezeket használni lehet. De nyilván Hogyha most a testület erről dönt, akkor a fővárosnak is majd döntenie kell, és akkor utána tudunk ezzel tovább menni. De hát sajnos nem látok más megoldást. Sajnos vagy nem sajnos, mert végül is nézőpont kérdése, hogy fizetősövetet az egy szeretem vagy nem szeretem ezt a fogalom szabályozáshoz. Egyébként az érdekes volt ennek a, hogy mondjam, a lelki hullámzás, ennek a parkolás történetnek, mert én úgy érzem, hogy azért, ahogy ezt egyébként minden a hogy mondta nekünk, hogy ez azért beáll, és az emberek ezt így megtanulják elfogadni, ami nyilván nem egyszerű. E és a kölcsönös előnyök és bizonyos szempontból hát hátványoknak egy egyensúlya, és még mindig ott van az, hogy, hogy keressük azt, hogy hogyan tudunk ilyen generális ugye kedvezményt adni, tehát hogy az urlói emberek ott tudjanak adott esetben egy rugalmas rendszerben az egész kerületen ingyen parkolni valamennyi idősávon belül, ez, ez, ez most még nem jön be, de dolgozunk ezen is uh, sok mindenről döntött a kormány most kaptam azt, hogy döntött a kormány az egykori északi jármigyavulta jármi területén épülhet meg az új közlekedési múzeum nem tudom, ezt tudtad Én uh, igen, láttam uh, a vitézi Dávid Facebook-et követem uh, onnan, onnan értesültem és erről hát, ezt lehetett már tudni, hogy oda megy én egy kicsit sajnálom abban az értelemben, hogy ugye nekem uh, uh, volt egy javaslatom arról, hogy a vasútörzeti park környékén lévő más területeken épüljön meg az új múzeum, és akkor egy ilyen vasútörzeti park egyébként nem egy csodálatos hely. Ezen a bázisa. Ehhez nyilván olyan tömegközlekedési infrastruktúrafejlesztésre van a szükség, ami önmagában ami persze, akár adott esetben nagyobb volumenű is, mint maga az építkezés, tehát én ezt szeretem elérni a kisfoldalatot vigyék ki a körvas sorig. Ami azért lett volna egy nagyon jó lépés, mert uh, rengeteg autót meg lehetne fogni a közös úgy sornál, az M3-os bejövő forgalomnál, és hogyha ott lenne t parkoló, meg ott lenne adott esetben kereskedelmi és szolgáltatás fejlesztés, akkor ott lett az, az volna egy nagy lehetőség arra, hogy sok ezer autót uh, megkíméljünk meg attól, hogy a városba be kell hajtania és a föld alattihez föl tudta volna szívni ezt a, hát nem ilyen ezt a fordalmat. Hát igen, ez, ez önmagában is talán még fontosabb, mint a közlekedési múzeum, vagy bizonyos szempontból fontosabb, nem akarok ebben esélyre kelni. Há... ez a járműjavító egy, egy életszerű javaslat, és uh, tulajdonképpen mindenképpen életszerűbb, mint az eredeti elképzelés ami a ligetbe volna. Három röpke dolog, az egyik az, hogy Gyurcsány el minden héten beszélgetek, és néha vele is beszélgetek négy szemköz, de ezeknek a zöme egyébként teljesen publikus, legfeljebb négy szemköz zajlik, aztán átszűrődik valahogy a létezésbe. A te fejedben is, ezt csak analógiaképpen mondom, hogy a te fejedben is van egy órarend, ami a, az együttműködést illeti az ellenzéki oldalon, hogy mikor minek kell bekövetkezni, ahhoz, hogy a dolog sikerrel lehessen ítélve, hogy van-e ilyen órarend a fejedben. Az én is van, de a választási törvényekben is van. Tehát ameddig a... Ne, de jelöltár... azt kérdez, hogy magát az érési folyamatot azt látod-e? Tehát látod-e az, hogy tök mindegy, hogy hogyan alkulnak a határidők, mi az, amikor esélyes, és mi az, amikor nem? Nézd, én őszintén azt gondolom erről, hogy amíg eh, el nem kell kezdenünk az ajánlásokat szedni a jelölteknek, és amíg ehhez képest ki nem kell kérnünk az ajánlóíveket a választási irodától, addig én... Uh, azt az állásmódot fogom képviselni, hogy addig ez nem dőlt el. Oké, okay. a másik dolog az, hogy egy közös ismerősünk uh, ment be az önkormányzatba abban a reményben, hogy talán találkozik veled, de nem volt egészen biztos az elfoglaltságod mellett, és nagyon nagy boldogság és elégedettség volt, hogy fogadtad, ezt csak egy ilyen szolgálati közleményben szerettem volna mondani. Gondolom sejtett, hogy kiről van szó, vagy a adáson kívül megmondom, ugye a fiatalkorúról, aki szokott. Ja, igen, igen, igen, a harmadik pedig, nem, ez azért nagyon fontos, ugye, mert hogy ha az emberre tekintettel vannak a jelentős elfoglaltság mellett, az nagyon mély nyomokat tud hagyni az emberben, és évekkel később is egyszer csak egy olyan arc kifejezést lát a másikon, ha találkozik vele, hogy fogalma sincs, hogy ez mivel értel, és egyszer csak kiderül, hogy azzal értel, hogy pontosan úgy viselkedett, ahogy kell. Ez néha nem mindig sikerül embereknek belé, Engem. A harmadik dolog az pedig az, hogy vajon beszéltél-e a hajóssal, és ha igen, vagy ha nem, akkor vajon a hajóstól e, egy hasonló jellegű kiállás, mint ami akkor volt, és ami egy, nem egy szellemtelen. Tehát e, számtalan a tetszett, nem tetszett, de amikor vége volt, és azt kellett volna megkérdezni, hogy mondjad meg fial tetszett-e vagy sem, akkor egyértelműen igen mondtam volna. Nem kérdezték meg, éjszaka volt. E, azt kérdezem tőled, hogy Ebben persze benne van az egész képletes beszélgetésünk a, a képletes része, hogy vajon lelked mélyén egy ilyen számolsz -e, vagy egy ilyen lesz -e, vagy fogalmad nincs? Vagy nem is vagy felesleges dolgot kérdeztem? Nem, egy fontos dolgot kérdeztél. Nekem az akkori kiállás biztosan sokat jelentett, és főleg azért, mert mi az Andrással, hogy mondjam, abban az értelemben nem barátok, hogy nem beszélgetünk ezt. még eleget ehhez. És ugye ez, a, ez, az egész, ez az egész értédnek a, a keletedésése, és ez nagyon szimpatikus. Én találkoztam vele, azt hiszem, tegnap előtt, és sokat beszélgettünk. És uh, én azt gondolom, hogy ő fog, fog még uh, egyébként nem egyedül másokkal együtt. A jövő héten ezt már érdemes figyelni a pénzbukat. Kíváncsian várom, köszönöm a rendelkezésre állást, jövő ismét előkerülök, hajra. Tia. Nagyon szívesen önök karácsony gergeit hallottak. A műsort az uglói önkormányzat támogatta. Kettő. Jó, tudják, mi? ezt is osztályozták le. Három osztályzat. Az előzőt leosztályozták, akkor ezt már miért ne? A itt nem biztos, hogy bevárom, elmegyek, mert felfordulok időben. 06, 148, egy hat egy. Sokat nem tudok rávárni. Nem osztályoznak, akkor telefonálok 061-489-0999 és 0636771161, 3 osztályzat. Jó reggelt. Jó reggelt, K én tízesből tízes. Köszönöm, ezt elhoztam kettővel, mert most ugye, de oké, csak eddig ötös voltunk. Köszönöm, van-e más? Hogy végül is egy hallgató maradok, már ugye hárman vagyunk a riporttal, a hallgató meg én. Jó reggelt! Jó reggelt, ötös! Köszönöm. Harmadik? Tászott rám spícli firkász, nem sejtették ki vagyok én, gyűlöltek még meg nem tudták. Szelep vagyok, szelep vagyok, az ország... Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, La, la, la, la. Csak könnyedén, csak könnyedén, ja, Még gyorsan ez belefér. Figyelek. Akkor most mondja. Levőn meg leraktam. Jó reggel. Jó reggel. most már össze-vissza nyom a gombokat, várjön. Ezért lassan. Én hallom, a, az tök jó, azt fontos. A misa a Ferencvárosi önkormányzat támogatja. Hát tudja mit, a napnak egy része most már mögöttem van, úgy, úgy érzékelem, hogy tehát úgy osztályoztatom magamat a népel, ami egyébként nem jellemző rám. Um, egyszer valaki kérdezte, hogy miért mondom, hogy fáradt vagyok, mondjuk önpontosan tudja, de ez nagyon tetszett nekem a tegnapi beszélgetésünk, tehát az, hogy ön a Tesco előtt ül az autóban és beszélget velem, majd egy fél órával később felhívom, Gyakorlatilag ugyanazt folytatjuk, csak más részletekkel, és akkor meg a Tesco-ban van, hogy látom azt, ahogy leereszt. Tehát az ön felesége megkérdezi, hogy hol voltál, és akkor adott esetben ön azt mondja, hogy hát jöttem haza, miközben annak a zsilipelésnek, ami mondjuk az önkormányzat épületéből az ön otthona között van, annak van egy hosszú zsilipelési folyamata, és remélem, hogy ezzel most nem adtam ki nagyobb mértékben a kelleténél, vagy nem mondtam nagyobb hülyeséget a kelleténél. Nem, sőt, hát igazából a Tesco alatt. De egyébként hazafelé mindig ö, ö, végigjárom a, a, a birodalmat, hogy így mondjam, Ferencvárost, amelyre éppen mindig másfelé megyek haza, észrevegyek, meglássak olyat, amit esetleg ö, jó előbb észreveszek, mint mielőtt bejelentik. Tanulságos, jó kirándulás. Én csak arra, a, a, most már a CBR-ra emlékszem, ahol ugye mondták a sólyomlásztónak, hogy tartson ki jó ember, amikor megválasztották köztársaság jelövők, és volt és akkor ezek mindig más volt nyitva tartási idése, szerintem, hogy 8-tól 9-ig sétáltam ott, különböző emberekkel beszélgetve, és akkor 9-kor odaértek hozzá, hogy döntsem el, hogy valamit akarok-e venni, mert bezárnak. Uh, és szoktam akkor, találkozni, igen, én is ismerősökkel, Ferencvárosiakkal de sport. tegnap önkeltett ilyen benyomást ott az autóban, hogy ott ült és de ezt a fázist, ezt, ezt ismerem Tehát ezt ne, a zsilipelés, igen igen, igen igen igen a, a tegnapi egy a szó idézőjeles értelmében súlyos nap volt, mert sok-sok esemény volt. Ugye meséltem önnek tegnap, de ön változatlan nem gondolom, hogy önnek bármit is tennie kéne, de teljesen értetlenül állok Jancsó Andrea Katalin, ugye a után szabadon most, ha tudom, a harmadik nevét is eltűnés előtt. Mert ugye amikor volt ez az eset a, az LMP-vel, és ugye ő kilépett belőle különböző okokra való hivatkozással, az András megtette azt, hogy kommentált, hogy az András az az aranyszabály, hogy nem politizál, de ha valamiről ír, akkor arról lehet kérdezni. Teljesen világos szabályai vannak a siffernek. Nagyon bírom, amikor valakinek tiszta játékszabályai vannak. Én is igyekszem így dolgozni, nem biztos, hogy mindig sikerül. Akkor ugye én már régen abban a hitben voltam, hogy a hétre megfontolom, hívni, hiszen a múlt héten, amikor ez történt, akkor írtam neki, akkor megint a külföldön van, hétvégén hazajön, és akkor én már vasárnap írtam neki, vagy talán már szombaton, vagy lett már pénteken ugye, a türelmetlenségem, mert aztán írtam neki, meg messengereztem neki, meg csinálta minden, de a fülebotya, tehát azt se írta, hogy fial nem akarok veled beszélni, semmit se írt. Ön kérdezte, hogy közben e Mondtam, hogy szerintem nem, hát az hülyén festene, vagy hülyén festene. Csak szerettem volna mondani, annyiban, amennyiben. Nem oldatom, Hát akkor önre bízom. Ja, nem, nem, nem úgy, hát ö, én is tervbe vettem, hogy beszél azt képviselő úr úrhölgyel, hogy ö, hátfáján mond ezt, azt, mert ez örök tanulság, politikailag, emberileg. Ö, nem nem csak, az legalább azt mondhatta volna, hogy bű vagy bát, tehát mindegy, biztos van más. Hát talaga. kíváncsi az ember a motivációkat, ez egy nem, nem könnyű döntés, hát, ez, ez nem sűrűn történik meg. Azt kérdezem öntől, hogy sejtésem szerint önnek ott nincs dolga abban az iskolában, amiről írnak, hogy ott mi mindent kell csinálni a szülőknek, vagy van. Tehát az, amiről írnak, az, az ön életét mennyiben érinti? Mert azt gondolom, hogy alatt van az iskola. Hát addig érintette, amíg meg nem nyugtattak fél órán belül a kollégáim, hogy a takarítás az folyik rendben. Uh, mármint úgy rendben, hogy elvégződik a munka, annyiban nem rendben, hogy a szerződést előtte bontották fel az előzőkkel, mint ahogy biztosították volna, hogy, És emiatt kimaradt néhány nap, de ez teljesen uh, tankerületi uh, uh, felelőség dolog uh, végzi is a tankerülete. A, a szerződés újrakötését egy céggel, de a takarítás az, az rendben van. Sajnálom, hogy igazgató így tudta megoldani arra néhány napra, ami talán egy hét is volt. Információk szerint Há, minden eset szoktam sajnálni. Volt az egyik óvodánkbe egy beázás, és hát bizony a szülők és a, a, az ott dolgozók is beszálltak a takarító cég mellé, tehát én nekem sosincs ellenemre, hogyha hogyha egy közösség úgy mutatja meg az erejét, hogy, hogy segítenek egymással. A hoppola rendszeresen megszokta nekem mutatni, hogy vannak a Facebookon képek, amikor emberek tolnak trollibuszt a baros mert bedöglik. Igen. Igen, tehát Igen. ott a nép ereje megmutatkozik, mert valószínűleg akik tolják, azok egyébként pártilag nem biztos, hogy egységet alkotnának, de kicsit hülyéd is vennék ki magát, hogy az emberem amikor tol, akkor megkérdezi a másiktól, hogy te milyen szabazó vagy. Ez a klasszikus példa, elkezd szakadni a hó, lehet írni a közös képviselőt, hogy nem takarítja vagy takarítatja el, de akkor veszem a szomszéddal a söpült, lemegyünk, aztán esöpörjük a havat. Hát, Egy szemeglecsinálom, ez most éppen le. nem olyan az időm, mert süt a nap, de valami szörnyű időt jósoltak a, a... példakedvéért. Sejtettem a hétvégére, eh, hogy el ne felejtsem a gondolataimat, amire van esély. Ez tévében még rosszabb, itt az ember legalább zenét rak be, De tévében, nem, amikor egyszerűen csak ott ül az ember, és azt se tudja, hogy annak idején a reggelben volt olyan, az nagyon korán kellett oda bemenni. És amikor abból éreztem, hogy fáradt vagyok, hogy ott borzasztó székek voltak. Tehát így el lehetett veszni velük. Én csak kényelmetlen székbe ülök, mert úgy lehet beszélgetni. Ezt tapasztalhattam, amikor önnél vagyok akkor is. Tehát fotelbe ülni az, az halál. És akkor azt éreztem, hogy beleülök a székbe, és hátradülök, és azt értem, hogy sose lesz vége a hátradülésnek. Tehát nem az van, hogy hanyattesem, hanem hogy hátradülök, és ez így mar. Arra. Tehát ilyen, nem tudom. Tehát ez egy ilyen hát, pszichetlenikus állom. Ez az, most hirt, hirt, hirtelen ufó lett önből, hangilag. Most már ufó se. Halló, én hallom, én Most már jobb, most visszanyert a hangját. most már jó, igen, igen, igen. Előbb olyan volt, mintha beleköltözött volna egy kuktába. Bőle, hát ugye mozgás közben vagyok már úton, úgyhogy emiatt. Tehát ugye a Jordán hogy oldotta meg két évvel ezelőtt a költészetnapi ünnepségen a... a kezdő sor nem ugrott be neki, ha jól emlékszünk. És föltalálta magát nélkül is. És mit tett? Megkérdezte a közönséget, hogy hogy is kezdődik. <haz> <haz> Én, és nem derült ki sokak számára, hogy azért kérdezi, mert nem jut eszébe más egy másod... másodpercre az iskolára, függetlenül attól, hogy önnek ilyen kötelezettsége nincs, nem önnek, hanem a Ferencváros önkormányzatának, nagyjából milyen összeggel és milyen tevékenységekre támogat ön iskolákat, óvodákat? Hát anna, amikor még a miénk voltak az iskoláink, akkor 400 milliós nagyságrend volt, a most a felénél. Nélkül... Mindig ki kell találni a módját, hogy hogy tudjuk a támogatást így úgy odaadni. Például most egy konkrét példa, hogy tornacsarnokot építettünk az egyik iskolának, az belekerült 30 egységbe, 30 millió forintba, de kiderült, hogy a tűzi víz hálózat már nem tudom hány éve egyébként nem túl szabályos, és akkor ezt gyorsan hozzá kellett adni 7 millió forintot, tehát de most már minden szabályos és kész a tornatában. Azt kérdezem, hogy én vagyok az állami számbevőszék, én nem fogok abban hibát találni, hogy ön egyébként olyan dologra áldoz pénzt, amire elvileg nem kéne? Szerintem nem. a egészségügyi szolgáltató úgyis, mint OT vagy SZTK, hogy hívja az ott településen átvilágítása most fejeződött be, és Hát néhány javaslatot kaptunk a számú veszélytelmet. én ér, csak nem, nem konkrétan gondoltam, tehát az, hogy valójában, amikor ez a szétválasztás megtörtént, akkor az ember nem azt feltételezhette volna joggal és alappal, hogy onnantól kezdve neki ezzel dolga nincs? Ja, de hát azt érezhetjük volna, de hát senki nem érzi hiszen a rikoláink, <gül> a másik, rendőreink, a tűzot... másik, másik dolog. De azért az nem jó, hogyha az embert úgy öltöztetik fel, hogy menet közben rakják rá az inket, de hát mindegy, így is lehet. Azt kérdezem öntől, hogy adja nekem élménybeszávolót a tegnapról. Melyikről? Hát, bár, mind a, a kettőről. Két mind a közbekolgatás. Ja, úgy... Képviselő, testületülés, közbek Képviselő testületülésen 16 napi rend volt. Költségvetés az aktuális. De maga a kérdődéből. költségvetés, az még nem? Ja, nem, nem. Mi nem sietünk előre. Én beszéltem Tata tegnap előtt, és ő mondja, hogy ő igyekszik már decemberbe elfogadni a következő évű költségvetés. Mi nem vagyunk ennyire szorgalmatosak, mint még a január-február-t számni, hogy alapos legyen, nem terheljük az év végét. Ez a még az idei évnek a módosítás, ugye ilyenkor központi pénzek is jönnek be, azut esetben nem jön be valami, és plusz adóbevételekre derül fény, mert az adóidő folyamatosan dolgozik, akkor jelentik, hogy nőtt a befizetési fegyelem, és akkor 15-37 millió forinttal több jött be, mint tervezték, és akkor könnyebb a helyzet a, a jutalmazásnál, esetleg a többet is kaphatnak, meg olyan feladatokra is van bón, műszerbeszerzés adott esetben az egészségügyi szolgáltatónál, tehát lehet gyorsan dönteni jó, jó dolgokról. Uh, mi volt a közbeghallgatáson? Idgalmas volt a közmeghallgatás rég nem látott aktivitásról, tettek tanúbizonságot a érkezők egy blog jelent meg az általunk nagyon kedvelt ez most sok idézi a blog is megjelent a szokásos kamerás megfigyeléssel és terheléssel, illetve az a Szódi úti egyik közmű problémájával is a közös képviselő sértő érezte magát, hiszen én tettem egy olyan nyilatkozatot, hogy ő is tehet arról, hogy nincs térvilágítás bizonyos utcákban, és ő ezt személyes vette, és hát egy jó félórás hát támadást intézett, közben már a végén a koridorra is ki akart hívni, vagy jobb helyeken ilyenkor már megvíznak a felek, de hát erre nem került sor végén. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Elküldték önnek a naptárját, vagy nem? Elküldték. Akkor egy kis türelmét kérem, jó? Ja, ja. Addig legyen szüles, hallgasson. Ja, ja. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Bármi nulla most elmegyek haza, megmosom a hajamat, ami van. Elöltözöm, hogy a honpolának tetszem, hogy legalább a külalakom jól legyen. Két témát még át kell néznem, a témákat most nem mesélném el. Valamikor 3-12 júnióban fog megérkezni az ATV összes terveibe, és ott találkozom majd a vendégekkel. A vendégekről is mondhatnék valamit, amit egyébként megmondom hogy önöknek őszintén, néhány évvel ezelőtt megtettem volna még. És ha azt kérdezik, hogy most miért nem teszem meg, akkor azért te nem teszem meg, mert szerintem nem tenné jól. Ha azt kérdezik, hogy akkor miért beszélek róla, akkor meg arra azt mondom, hogy az ember attól még érzékeltethet dolgokat. 0614890999 és 0636771161, ma a 2017. december 15-én pénteken. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem, az utolsó volt... Akkor kísérletinek megmarad, és hétfőn találkozunk. Reget. Jó reggat! Jó reggat! Azt szeretném megkérdezni, hogy megkérdeztedni, később kapcsoltam benne Bracsis-tól azt a dolgozó dolgozottat. Nem, nem, arra nem volt idő, nem. nem annyira, an, an, annyival fontosabb dolgok voltak, hogy, hogy az... Igen, azt hallottam, hogy nagyon jó beszélgetni volt. Nem, nem, nem. mondom, erre nagyon kíváncsi lettem. Jó, köszönöm szépen! Nem, nem, nem. Köszönöm Lázár Jánossal ezen a fogadáson mellette, és hosszan beszélt a Lázár, hogy miről legyen közömbös, és valaki megragadta az alkalmat az asztalnál, egy hölgy, és valójában megpróbálta beszéltetni a Lázár, tehát hogy a Lázárnak volt egy saját logikája, hogy beszélt, az illető meg beszéltetni akarta, mint hogy részeg embereket szoktak, a Lázár nem volt részeg, és akkor mondta az illetőnek a Lázár, hogy merészváltás. Nos, én ezzel a merészváltással nem akartam ma élni Navracis Tiborral. 06 -1 -4 -8 -9 -9 -9 -9 és nulla Feltekertem a zenét, mert ez nagyon ez nekem nagyon bejön. Jó reggelt, Én csak gratulálni szeretnék a zeneválasztáshoz, ez most egy koncert? Program, ez ez egy háromlemezes koncert, igen, váltogatom, éjszaka is ezt hallgatom a szomszédok körülmére. Fantasztikus. most 2018-ban turnéjuk, úgyhogy... Csak tudom. Megnézem, hogy hol lesznek ez egy 2003-as New York. New York júliusban. Július 8-án. Fantasztikus, fantasztikus. No, hát, hogy már előttesít a Vörösségben, Egyesült Államokban és Prágában. Kétszer voltam Pölcsőmen, egyszer Pölcsőmen, és egyszer pedig a Nél jánga közösen, az pont Prágában volt. Olyan hangja, mint amilyen az Eddie Veddernek van. I can believe, I can believe. Jó hét volt, hálás vagyok a Civil Rádiónak, hogy teret engedett nekem. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Féleháur! Az emléről jutott eszembe, hogy vala, valamelyik nap, eh, valamelyik napról felhívtam a testvéremet. Nem vették fel a telefon, akkor felhívtam a testvérem feleszékét, így itt összevette föl a telefon, és akkor izgultam, hogy na, mi van velük, miért nem vették föl a telefon. Már kétszer is őket, nem vették fel, és akkor beültem a koszínba, elmentem hozzájuk, és, és bementem az a, a útmába, hallottam, hogy leszene teszem a zene. És akkor megnyugodtam, hogy oké, okay, rendben van, és aztán nincsen gondoltam, hogy nincsen van. That's proof that dreams can be a good thing. Itt is gömböl after all, we played with the buzzcocks tonight. is a, zene. De ahogy én a ez rájuk nem jellemző valószínűleg nem ilyen zenebőmből, bár ki tudja. Köszönöm a civil rádiónak, a istenek nem feltétlen ebben a sorrendben, Pogány Ádámnak. A hétvégén nézzék az ATV-t, és köpködjék meg jól a képernyőt, de csak azt a részét, ahol én vagyok. Igyekszem majd nyugton lenni, hogy a többiekre ne fröccsenjen nyál. Ennél többen nem reménykedhetek dörö.fi alajános kukat gmail égáldja magukat. Szyg, New York, I know you want to. Végezetünk had mondjam el, akár félrehető, akár nem itt a végén még telefonáltak, hogy ez egy ilyen műsor, akkor is ha a navra van benne, akkor is, hogyha a karácsony és a Bácskai, meg ez a zene, ez olyan, mint egy végtelen szeretkezés két órán át.